Pasei pola tua porta, enganchei na pecha dura una fala non mádeza, o coração é pedra dura Pasei pola tua porta, enganchei na pecha dura que rúa pedreada con agullas de coser que hayan as costureiras que queremos pretender que as queremos pretender que as queremos pretender hay que rúa pedreada con agullas de coser la gusto de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 e me deixei entre os toxos daquele mundo pasada unha noite foi o parede foi que foi o que aquel vico que me deixei me enxer me enxer me enxer e polos vicos que da gusto da gusto da gusto as costura irinas cando sale coser da gusto da mentira as costura irinas cando sale a volta da gusto da gusto da e estando cantos salen de esta peça de Xaver Díaz danos P para poder intentar falar con Celia Pereira Porto a presidenta da Fundación Vicente Risco ali en Galicia moi boas tardes Celia hola, boa tarde moitas gracias boa. por atendernos había tempo que teñamos ganas de conectar con vostede para que podéramos debullar un chisqueño ese traballo que está a facer non somente como presidenta sino tamén un outras cousas que está moi versada Pois pues moitas grazas a vós por darnos voz tamén aí en, en Cataluña Así que Moitísimas grazas pola, pola difusión que era desa, da fundación e do noso traballo, grazas a vos A verdade é que hai tempo que xa tiñamos ganas de, de, de falar como vos porque tivemos conexión con unha, con, me parece que foi a última persoa que que foi premiada nese traballo eh, que en Ourense, bueno, unha moza de que cun un traballo extraordinario, ese último que ahora mesmo non, te, non, non teño presente o nome da persoa María del Carmen, María del Carmen, Que foi a, a gañadora do último premio Risco de Creación Literaria. De Creación Literaria exactamente, de, sí, si. Sí, sí. sí refiereste a ella. Claro. Sí. Este es un premio que convoca el Concello de Urense Sí e en que nos eh, como leva o nome de, de risco en que nos eh, colaboramos pero propiamente eh o premio que concede o, o Concello de Ourense uh -huh. pois pues a unha a unha obra polo seu valor literario en homenaxe a, a, a, a Vicente Risco. risco. Uh -huh. claro, nos relacionamos eso e, e quería quería diferenciar precisamente o feito de que que, que vostede xa moi preciso xa vos fixo o saber o feito de que ese premio non ten nada que ver precisamente coa fundación propia, ainda que colaboren a ver, sí, sí que ten que ver pero quero dicir que non forma parte dos que estritamente convocamos nosa ah, eh, a fundación, o exactamente convoca sí, sí, sí, sí. o Concello de, de Orense uh -huh. uh -huh. uh -huh. pois pues, alegramonos moitísimo nos, nos temos os, os nosos premios que son os que, os que convocamos nosa ainda que xa digo, sentímolo como parte nosa ¿no? sí, sí, pero sí, para, sí. Digamos, para ser rigorosa Eh, nos temos o, o Premio Vicente Risco de, de Ciencias Sociais, uh -huh. que ademais xa, eh, xa cumpriu este ano que acaba de rematar as bodas de, de Prata. Nesta uh -huh. 25ª edición canou unha obra eh, moi curiosa que une, eh, como facía o propio Vicente e a xeración nos, Galiza e Portugal e o, o galego de este lado de mi, do miño, o co, co de Portugal tamén, que é un profesor da Universidade de Santiago de Compostela que se chama eh, Carlos Quiroga e a, a obra leva por título A costela galega de esa de Teiroz en que afonda, é un libro curto pero moi ben fundamentado e moi ben escrito en que afonda nas, nas orixes e nas, raixa, na raiz, nas raíces galeras de, do escritor esa de, de Teiroz E temos tamén o premio Antón Risco então... de literatura fantástica, eh, porque non hai que, bueno, esquecer que que conservamos o legado tanto de Vicente Risco como de seu fillo Antón Risco que ten, bueno, moitos elementos en común tamén co seu pai e co fin, coa uh -huh. grazas á súa vontade que, que, e que eya de outro, de outra xente e outros esforzos se deden creo principalmente a él non como estímulo como Risco que se treve a apropiar a fundación Vicente Risco. O que este eh, premio Antón Risco de literatura fantástica este, nesta última edición que se convocou resultou deserto porque o xurado considerou pues, que ningunada das obras que, que se presentaron acababa as cotas, digamos, de calidade suficiente o, para que fora merecente de, de de optar, de, de, bueno, de ser de, o galardoado nun co, sí, co sí. premio E agora se estamos traballando pois, nas, nas novas eh, convocatorias e en concreto para do Premio de Vicente Risco de Ciencias Sociais este ano eh, non imos desvelar nada, pero nesta convocatoria na 26ª en que estamos traballando agora vanse sumar novas eh, entidades eh, participantes. A que agora vinha sendo apoiado polo concello de Ayariz, polo concello de Castro Caldelas Caldela, eh, pola Universidade de, de Trasormontes e Alto Douro, pero nesta nova edición que, como digo, eh, temos pendente convocar, se vai sumar algún outro Conselho Galego e tamén algúnha universidade de Galega, o cal pues, nos dá unha enorme alegría non? ver que un premio que já te, ten te, te, te unha trayectoria longa, 25 anos, e está consolidado, que ainda ten capacidade de non só de manterse, senón mesmo de medrar, e que ten un prestixo eh, pues, neste mundo, non tanto todos premios de carácter literario, máxime non saio en galego, uh -huh. saio feito con rigor que non é incompatible coa divulgación e con que chegue a un público amplo, pero que nos dá que nos dá, pois pues, é iso, to... nos produce moita alegría e non, non esquecemos eh, que, que bueno, que na súa na súa orixe quen o promoveu foi eh, o legado de Titulo Plan. Claro, o legado, si. Si. Y, y bueno, a no Castro Caldelas y que y que agradecemos, no, pero al mismo tiempo pues eh, ahora facemos bueno. fintate pues nesta capacidad de, de continuar grande. Muy bien. Eh, además precisamente Castro Caldelas súmase precisamente a ese trabajo que vos vos, vos ustedes están haciendo como fundación. Sí, es cierto por... esta, esta entrega de de premio de, de este último gañador fue o 4 de decembro no concello de Castro Caldelas precisamente. Esa... Sí. sí, sí. sí. Sí, sí. sí eh, beno. no vale. concello tei un, un un grande apoio, a verdade que si sí que non no sabemos o Porcelienis, ou si me parece que se chama Sara non? Sí. Que que a súa sí, a súa presidente apoiaron o salir castelo nesta en sí. eh, en última entrega sempre con moito cariño, cun acto moi moi coidado en que sentimos, en que nos fan sentir moi a gusto tanto a fundación e as entidades convocantes como a persoa que o, o recibe, de hecho, en representación sí neste caso do Concello de Castro Calderas no xulado, estaba Manuel Carré que tamén ten sí, un outro eh. vínculo e está en vínculo tamén aí en, en Cataluña, en Cataluña sí, sí, sí. bueno, pois pues sí, que conhecemos precisamente foi o que nos comunicou o gañador do ano anterior me parece que deste ano anterior, anterior, que, que foi a Carlos o anterior, Car o anterior ganhador do premio de ciencias sociais o vigésimo cuarto foi eh, Feliz Francisco Castro Vicente. Si, sí, yo no, no, foi do anterior Carlos Ares, me parece que fora que ah, sí, po, sí, un, sí. Libro, un libro tamén moi interesante sobre o sí. antropoido. Sí, sí, sí, sí. libro que sí, que tamén foi que tamén foi entregado o premio, tamén foi en, en Castro Caldeira, pues, foi o vigésimo sí. sí, O vigésimo sí. cuarto é un libro que afonda na obra Vicente Risco desde o punto de vista do ocultismo, Ajá. La porta de Palla o doutor Albeiros, o ocultismo na obra de Vicente Risco y que, e que é a autoría de Félix Castro Vicente en, La, en un, un traballo extraordinario un traballo importantísimo porque Vicente Risco eh, eh, tiña tiña, por lo menos na, no, no ambiente social eh, eh, político, unha mala prensa eh, eh, últimamente pues, está tendo un, un, bueno, un reconhecemento eh, algo fora de ser, por certo a fundación ten a súa sede en Allariz non? Sí, a fundación ten a sede en Allariz e por suposto aproveito esta oportunidade que nos dades para cofitar a toda a xente que nos escoite, eh, porque a Yariz paga pena, e dentro da Yariz entendemos que a Cede da Fundación pues, ten moito que, o, que ofrecer, tanto actividades de carácter puntual como outras que permanecen durante todo o ano, como o noso Fondo Documental, sí. a exposición permanente do Porco de Pe, e están a Rúa San Lourenzo, eh, número 3, que, por certo, o Porco de Pe, temo traducido no noso propio xero editorial, doutor Albeiros, o catalán el port de Empeus, tamén por si o público Eh, que lea tamén en catalán pues, ten interés en non só acceder á versión original sino tamén a traducida ao catalán ah, en, ah, a, bien, a, que temos a disposición do público sí. unha un, un traballo traducida por, por Eduard Velasco por certo ah, pues moi a verdade es que un traballo enorme una, o, por, a, a, a, o fondo documental ten que ser unha cousa extraordinária ¿no? eh, eh, está accesible a nivel digamos digital para sí, poder... Sí. Sí, podéis acceder a través de nuestra página web, fundacionvicenterrisco.com. Hay un apartado de fondo documental tanto de Vicente Risco como de antonio Risco. Temos Anton, sí, eh, todo catalogado, digitalizado, estamos en, en proceso, ainda no anotemos todo, pero eh, a partir de la página web la gente interesada puede contactar con nosotros para a través de las referencias que se ofrece de cada documento Pues, eh, pedírnolo eh, sí, hai que, que preencher como... un, formu... pre sí, un formulario habrá que preencher un formulario para precisamente sí, sí. nada máis sí, sí, sí, sí, claro, sí, ah, xa Pans. digo, a localización dos documentos agora como tenemos todo accesible na web é moi doada e unha vez que se localiza a referencia pues xa digo, con, con cubrir o formulario xa nos chega cheganos a, a solicitude e xa tramitamos como digo, pues, o proceso de catalogación está rematado O desintoxicación, non, porque o fondo documental é moi amplo e os recursos, pois... Eh, os claro, son, son os que hai, que sí, sí, que sí días, claro. Que ir, bueno, pero, pero que, que, que están dando a entender que a modernización vai facendo pouco a pouco e que, en realidad, o a accesibilidad de, a, a poder mm, pues, enterarse e poder saber co, parte de, de ese traballo que están a facer é moi importante os que queiran a, a, a facer un, un traballo de, de final de, de carreira ou cualquier outra cousa sí. lóxicamente sí. é fácil Perfecto. de poder acceder Sí, sí, de feito, hai moita xente interesada e cheganos con gran frecuencia eh, solicitudes que podamos, eh, procuramos atender coa maior eh, rapidez e dilixencia posible e, de feito, eh, a parte da nosa página web esta eh, fundación mitenderrisco.com temos contas tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram a través das cales pues, tratamos tamén de difundir todas as nosas actividades para que cheguen a, a xente que eh, que llea sentido a cada cousa que facemos. Claro. O que Loxico, pois, un parabéns e felicitacións por o traballo que están a facer. De verdade que, para non ser un prazer, é bueno, un privilexio para todos nós, por o de que é a primeira vez que somos capaces de contactar precisamente coa Fundación. Eh, eh, nos admiramos moitísimo. Sabe, sabe vostede que, que nos debo conhecer precisamente sí. eh, eh, este traballo foi unha persoa xafinada xa que, que, que tamén era de Castro Caldelas, Que mm, eh, foi aquí o seu pai foi presidente do Centro Galego de Barcelona. Eh, sí. Sí, sí, Manuel, me... Manuel sí. sí. pois pues estábamos falando. e sí. a verdade é pois pues, que máis el tiña moita documentación parece ser tiña cousas Pois pues Sí porque claro o Pero... seu vínculo con Vicente Risco eh, foi, foi moi grande e claro. constatcanse uh -huh. eh, cartas e cousas eh, dos dous tanto uh -huh. de, de Vicente Risco como de Manuel Casado Nieto en relación un con, con outro. De feitoito esa relación está na orixe de que eh, Federico Pompeu viaxara a a Castro Caldelas a castro, sí. e que coñecera si sí, o castro e coñecemento o sea, de Vicente Riesco foi o que propiciou esa capacidade de crear beleza entre outros pues, por exemplo unha peza eh, carros de, de Galicia carros, que, sí, sí. Sí, que, que creou nesa visita a, a Castro Caldelas o, o pareces ao Castro sí Si sí, si. Sí. Pois pues, pois pues, a verdade é que é eh, é eh, unha satisfacción enorme eh, para nós, volvo a repetir un privilegio e un honra grande tela aquí no noso no noso humilde programa. De verdade é que é un primeiro contacto, pero seguiremos conectando con vostede para que nos para que aí informe a todos os nosos ouíntentes que do siga contando cousas. Cousas interesantísimas Pois pues, que estamos a vos a disposición agradecelle muitísimo o traballo que, que, que están a facer eh, eh, bueno que continúen ese tema un bon ano eh, eh, moita productividades Pois moitas grazas e tamén para vós para seguir llegando e, e, bueno, difusión a, a información e a iniciativas que finas calen o resto de fundacións o que queren que fecha pouco importa o que se faga se despois non no se chega a xente, non ao público Exactamente, e, la, y, y vos, exactamente, exactamente e, no? vos neso te unha importancia esencial que nos agradecemos sempre enormemente porque soes un vehículo imprescindible para chegar á sociedade que por un lado é que nos motiva e por outro lado é a que está destinada a cada cousa que facemos pues, pues, agradecemos yo moitísimo pues, por a, a amabilidade de que nos que nos que que estén ten como nos, nosotros outros. Eu coincidimos con vostede do que non se fala non existe. Efectiva efectivamente. <risa> sí, pois, que eh, estamos aquí e somos fáciles de, de contactar porque <risa> por diversas vías, así que, eh, moitísimas pues, moitísimas grazas, Dona Celia, que que gracias teñen ata un ata outro no... momentiño o felizano que nos compre muy una una aperta grande Igualmente, está Vamos a despedir a Celia con otra otra peciña de música que tenemos ahí. Vamos a la. Muy bien. La alma se me grabó, ha arraigado el querer. Mientras Oh, cariño que cheteño linda ti non sabes ver oi Radio